Провадив він далі, отож взяв дитя з собою, щоб зробити їй приємність. Матір вона не може надовго покинути, а я не можу піти туди, бо те, що мене не терпить. Я й вирішив спинитися тут, а Міллі, цепто дружина, прийде, коли буде нагода. Я хотів, щоб це була їй несподіванка. І справді буде несподіванка. Докинув я. «Не жартуйте! Мені зараз не до жартів. Я можу образити вас!» Він мав слушність, хоча становище й було комічне. Сміятись тут не годилося. «А навіщо ж ви поклали його в собачий кошик?» – запитав я. Містер Мілбері відповів дратівливо. «Це ніякий не собачий кошик. Це кошик для пікніків». Я не наважився нести дитину на руках, щоб не глузували з мене хлопчики на вулиці, а спати наш малий мастак. Тож я й подумав, що як улаштую йому тут м'яке і затишне кубельце, він проспить собі всю дорогу. Я взяв його з собою і ні хвильки не спускав з колін. Тут без нечистої сили не обійшлося. Це все дияволові витівки, от що я вам скажу. «Дурниця!» – відказав я. «Пояснити це все можна, треба тільки пометикувати. Ви певні, що це той самий кошик, у який ви поклали дитину?» Містер Мілбері трохи заспокоївся. Підвівшись, він уважно оглянув кошик. «Дуже схожий, але я не можу заприсягтися, що він мій. Ви сказали, що не випускали його з рук?» Це правда? Правда, підтвердив він. Кошик увесь час був у мене на колінах. Але це безглуздя. Звісно, якщо тільки не ви самі поклали в нього собаку замість дитини. Ні, ви спробуйте спокійно все пригадати. Я ж не ваша дружина. Я хочу вам допомогти. Може, ви все-таки відходили від нього? Я нічого не матиму проти. Він задумався і раптом увесь прояснів. «Їй-богу, ви вгадали! Я на одну секунду залишив кошик на платформі в Бенбері, коли бігав купити газету. Оце тепер ви говорите як розумна людина. І, стривайте, ну, якщо я не помиляюся, завтра перший день собачої виставки у Бірмінгемі». «Здається, і справді!» «Ну, тепер ми вже близько від мити», – сказав я. «Безперечно, цього собаку, запакованого в кошик, подібний до вашого, везли у Бірмінгем. Оце так собача опинилося у вас, а ваша немовля – у його власника. І хто його зна, котрий із вас дужче шаліє? Він, мабуть, гадає, – що це зумисне йому підкинуто. Містер Мілбері прихилився головою до спинки ліжка і застогнав. «Зараз прийде Міллі», – белькотів він, «і я муситиму їй сказати, що наша дитина помилково потрапила на собачу виставку». «У мене не вистачить на це духу. Ні-ні». «Їдьте в Бірмінгем». «І спробуйте її відшукати. Ви встигнете на п'яту сорок п'ять і до восьмої повернетесь». «Поїдьмо разом», – попрохав він. «Ви добра людина, поїдьте зі мною. Я сам просто не можу їхати». Він казав правду, бо його б задавила перша коняка на дорозі. «Гаразд», – погодився я, – «якщо хазяїн не буде заперечувати». Ні, він не буде, він не може, заламуючи руки, бурмотів містер Мілбері. Скажіть йому, що від цього залежить щастя людського життя. Скажіть йому, я йому скажу, що від цього залежатиме півсоверена для його кишені. Це його швидше переконає. Так і вийшло, і за 20 хвилин ми в трьох, я Містер Мілбері і собача в кошику вже їхали у вагоні третього класу до Бірмінгема. Аж тоді я зрозумів, яке важке діло чекає на нас. Припустімо, що справді Цуцика везли у Бірмінгем на виставку. Припустімо навіть, що хтось бачив, як чоловік з кошиком, відповідним до нашого опису, виходив з поїзда о 5.13. Але що далі? Хіба перепитувати всіх візників у місті? І знов-таки, на той час, коли ми знайдемо дитину, чи варто буде її ще розпаковувати? Однак про свої сумніви я вирішив помовчати. Бідний батько й так уже доволі підупав духом. Я навіть силкувався трохи його розважати. І коли він у 20-те спитав, чи побачить ще бодай раз в своє дитя, я гостро урвав його. Е, годі вам версти дурниці. Надивитися ще на свій скарб. Діти так легко не губляться. Це тільки в театрі буває, що комусь там потрібна чужа дитина. З свого часу я знав усіляких мерзотників. Але чужих дітей можна було довіряти будь-кому з них і не думайте, що ви її загубите. Повірте мені, хоч би до кого вона потрапила, ця людина не матиме спокою, поки не поверне її законному власникові. Такі мої слова дуже його підбадьорювали. І коли ми доїхали до Бірмінгема, настрій у нього помітно покращав. Ми звернулись до начальника станції, і той опитав носіїв що були на платформі під час прибуття поїзда о 5.13. Усі в один голос заявили, що не бачили пасажира з таким кошиком. Начальник станції, сам батько родини, дізнавшись, у чому справа, телеграфував у Бенбері. Касир Бенбері пам'ятав лише трьох чоловік, які брали квитки на цей поїзд. Один з них був містер Джесап місцевий торговець зерном. Другий, невідомий, їхав до Вулвергемптона. А третій – сам містер Мілбері. Становище здавалося вже безнадійним, коли це виручив якийсь хлопчисько-газетяр. «Я бачив одну стару даму», – заявив він. «Вона наймала візника і несла точнісінько такого кошика». Містер Мілбері мало не кинувся хлопцеві на шию. Разом з ним ми подались до візників. Старі дами з собачими кошиками не губляться так, як голки. Отож, ми встановили, що вона поїхала до одного недорогого готелю на астон роуд Решту деталей я дізнався від покоївки з готелю. Власниця собаки пережила не менш прикрий хвилини, аніж батько немовляти. Перед усім кошик не вліз у кеп, і довелося поставити його на горі. Стара дама страшенно тривожилась, бо йшов дощ, і наполягла, щоб візник накрив кошик фартухом. Знімаючи кошика з гори, його впустили на брук. Дитина прокинулась і зчинила відчайдушний репет. Господи, пані, що це? перелякано вигукнула покоївка. Немовля. Еге ж, серденько, це немовлятко моє, відповіла дама, певно, маючи охоту пожартувати. Гадаю, бідолашка жива й ціла. Коли стара дама найняла номер, туди внесли кошик і поставили на килимку перед каміном. Господиня за допомогою покоївки почала його розв'язувати. Тепер дитина верещала вже без перестану, аж заходилася від крику. «Любеньке моє!» – приказувала дама, розплутуючи мотузку. «Не плач, твоя матуся хутенько тебе розв'яже!» Розкрийте мій саквояж і дістаньте пляшку молока та кілька собачих сухариків, звернулася вона до покоївки. Собачих? здивувалася та. Еге ж, засміялася стара жінка. Моє немовлятко любить собачі сухарики. Покоївка відвернулася, щоб дістати харчі і раптом почула позад себе глухий стук. Коли обертається, Бачить, що поштива дама непритомно простяглась на підлозі. Дитинча, сидячи в кошику, репетувало на все горло. Вкрай розгублена покоївка тицнула йому собачий сухар, а тоді заходилась давати раду старій дамі. За хвилину та розплющила очі й озирнулась довкола. Немовля заспокоїлась і, присмокуючи, смоктало сухар. Дама кинула погляд на дитинча і припала обличчям до грудей дівчині. «Що це?» – здушеним голосом запитала вона. «Ось це! В кошику!» «Дитина, пані!» – відповіла покоївка. «Ви певні, що це не собака? Подивіться ще раз!» наполягала стара дама. Служниця почувала себе не зовсім певно. Їй стало страшнувато, що нікого нема поблизу. «Хіба ж я не розберу, де дитина, а де собака?» – сказала вона. «Це людське дитя, пані!» Стара дама жалібно запхикала. «Це, – каже, – мені спокута!» Я розмовляла з собакою, як з людиною, і тепер оце мені наслано покару. А що власне сталося? спитала покоївка. Її вже діймала цікавість, та й не диво. Я сама не знаю, заявила стара, підводячись на підлозі. Дві години тому, якщо тільки це був не сон, я виїхала з Фартінго. З однорічним бульдогом у кошику А тепер ви самі бачите, що в ньому Я щось такого не чувала, щоб чари обертали бульдогів на дітей Промовила покоївка Я теж не знаю, як це робиться, каже стара Та цей байдуже, я одне знаю З дому я виїхала з бульдогом А тепер ось увіщо він перекинувся це хтось поклав його сюди, сказала покоївка. Хтось, кому треба було здихатись дитини. Собаку виняв, а оце поклав. І на це треба було неабиякої спритності, мовила стара дама. Я випустила кошик з рук, хвилин на п'ять, не більше, поки пила чай у Бенбері. Це ж тоді вони й устигли впоратись. – висловила здогад покоївка. Але ж і моторні! У старої дами знову прокинувся страх. І вона схопилась на ноги. – А я ж у якому становищі опинилась? Незаміжня жінка! Піде поголос! Жах! Жах та й годі! – А дитина гарненька, – зауважує покоївка. – Хочете її взяти собі? Проте покоївка відмовилась. Стара панна сіла і поринула в задуму. Але що довше вона думала, то більше губилась. Покоївка потім твердила, що якби ще трохи це затяглося, стара б з'їхала з глузду. Служника, який доповів, що добродій з бульдогом питає про дитину, вона схопила в обійми й поцілувала. Ми негайно сіли на поворотний поїзд і встигли прибути до готелю за десять хвилин перед приходом матері, яка нічого й не підозрювала. Мілбері всю дорогу не випускав дитини з рук. Кошика він віддав мені та ще й прикинув півсоверена, взявши з мене обіцянку мовчати. І я чесно додержав слова. Гадаю, що й він теж не вибовкав нічого, своїй жінці тобто, хіба що вже геть нічого не тямив.